Šudiar. Hm, aké čudné meno. To meno dostal za svoje činy. Len počúvajte, čo sa mu podarilo. Kedy si bol šudiar celkom chudobný. Mal len dve prasiatka. Jedno z nich sa zatúlalo bohatému susedovi do dvora a ten povedal, že čo je na jeho dvore, je jeho. Prasiatko nevrátil. Čudiar rozmýšľal deň aj dva, ako boháčovi zlodejstvo odplatiť. A vymyslel, Hoho, vymyslel, zaklal druhé prasiatko, upiekol ho do zlata a keď zbadal suseda v záhrade oberať ovocie, rozbehol sa za zachamťujúcom. Pozdravujem ťa, sused. Hmm, zase si tu. Zbytočne chodíš, prasa ti nedám. Povedal som, čo je na mojom dvore, je moje. Tvoje prasa som nevolal, ani neukradol, samo prišlo a keď je raz u mňa, je moje. Nerozčuluj sa, sused, neprišiel som po prasiatko. Nie? A, a na čo si teda prišiel? Rozmýšľal som nad tvojimi slovami a pochopil som, že v nich je hádam i múdrost skrytá. A? Tak som sa prišiel opýtať, kde si k takej múdrosti prišiel. Ó, Z vekom a skúsenosťami chodí. Á, i ja som tak rozmýšľal. Vek nedobehnem, za to skúsenosti by som mohol vo svete získať. Tak som sa rozhodol odísť do sveta. Ale ešte predtým by som ťa chcel... O, oh, skúsený... pohostiť týmto pečeným prasiatkom, aby som sa ti ospravedlnil za oštaru, ktorú si s jeho druhom i so mnou mal. Príjmaš moje pozvanie? spravedlnenie sa nepatrí odmietnuť, najmä keď meso v pekáči tak dobre vonia. Ale nemohol by si s tým pozvaním chvíľu počkať, len kým oberiem plody z tohto stromu. Ak ich tu nechám bez dozoru, všetky mi ich tie pažrové vtáky o zobu. O, oberaj, o, skúsený, len oberaj. Ale čakať nemôžem. E, vieš čo? Zanesiem meso do tvojho domu a ak mi dovolíš požičať si od gazdiny malý hrniec, aby som si do neho zobral trochu mesa na cestu, nechám ti prasa i s pekáčom. Len zajdi do domu a požičaj si o posol veľkodušnosti. Je tu niekto? Čo si prišiel? Prasa ti nedáme. Správne. Čo je vo vašom dvore je vaše. Čo je na pekáči, bolo moje. <ríe> <ríe> Priniesol som ho na uzmierenie. Muž vám odkazuje, aby ste pekáč zobrali a dali mi zaň uzlík zlata. Čože ti mám dať? Mali no, malý uzlík zlata. Tak prikazuje pak... váš muž. A poponáhľajte sa, mám pred sebou ešte dlhú cestu. Daj sem pekáča a Čo by som ti čo dávala? Ó, skúsený! Tvoja žena mi ho nechce dať! Ani ten malý! Hneď mu ho daj, hlúpaňa! Slúbil som mu ho! Ale čo žijem? Nikomu nič nedal! A teraz, že slúbil! Ber si ho a choď! Ó, pekný uzlík, suseda! Malý, ale pekný. Poveďte mužovi, že ďakujem za zlato. Aj za poučenie, čo je vo vašom dvore, je vaše. Ale čo je v mojom vrecku, je moje. Vráť mi moje zlato! Počuješ, vráť mi moje! Teraz je už moje. Tak šudiar prišiel k prvému zlatu. A aj k menu. O nie, k menu prišiel neskôr, keď sa ľudia dozvedeli, ako sa zbavil stráže, čo za ním sused poslal. Stál vtedy na krížnych cestách a odrazu z diálky počul dupot kopít. Dovtípil sa, aký jazdec sa to za ním ponáhľa. Zobral pár kúskov zlata a zakopal ich na rôznych miestach pri ceste. Do koruny stromu schoval svoj úzlík, tvár si začiernil blatom, vlasy posypal popolom a do ruky zobral bambusovú palicu. Keď sa jazdec priblížil, začal paličkou klopať na zem pri ceste a zmeneným stareckým hlasom volať. Zlato, zlato ku mne, zlato ku mne. Hej, starky, dlho tu stojíš? Snorím. Ja hľadám, nesnorím. Ale ja sa pýtam, či tu dlho stojíš, tu na krížných cestách. Ó, bol som veru v mnohých mestách. Ten je tuším hluchý ako peň. Pravda, pravda, dnes bude krásny deň. Nevidel si tu mladíka? V rukách mal uzlík, ktorou cestou šiel. Hoho, niekdy som zo svojej cesty nezišiel. Už ma nerúš, mám prácu. Hmm. Vraj prácu. Na krížnych cestách. To som zvedavý, akú. Zostanem tu chvíľu. Koňa nechám napásť a ja si trochu oddychnem. Aj tak sa zbytočne ženiem. Naháňať takého prešibánca, čo vie pekáč za zlato vymeniť. To je ako chytať vietor v poli. Nikto toho ani susedov úzlík so zlatom viac neuvidí. A tak treba tomu chamtivcovi. Nemal sa nechať oklamať. Mne by sa také niečo nemohlo stať. Nemohlo? No veď uvidíme. Zlato, zlato, ku mne. No, zlato, kde? Zlato, Čo? Čo sa deje? Zlato, ku... Nikto sa nesmeje. Zlato, ku mne. Zobudil si ma, celkom si ma vyľakal. Ku mne, zlato, ku mne. Čo to robíš, starký? Čo to máš za paličku? Maličku? Nepoznám ani veľkú, ani maličku. Km, palička, palička. Aká? Aká je to palička? Jaj, palička. Oh, to je palička, pomocníčka. Aká pomocníčka? V čom ti pomáha? Nekrič. Nepýtaj sa. Ak sa chceš všetko dozvedieť, kop tam, kde sa moja palička dotkala zeme. Hm. Kop, kop. Ale čím? Skúsim pohrabať. No tak... S Bohom jazdec. ja jazdec. Dotkla sa tu. Aj tu. Skúsim najprv tu. Z zlato! A, a ďalšie! Ďalší kúsok zlata. Starky ta palička pomáha nájsť zlato! Starky. Starky? Kde je? Odyšiel aj s paličkou. Musím ho dohoniť. Starky! Mm. Hej, Starky, počuješ? Ja, čo by počul, vedne počuje. Starky! Ja, tu si. Chcem sa ťa opýtať, či by si mi tú paličku nepredal. Oje, oh, dušu som za zlato nezapredal. Uh, paličku... Paličku. Či by si mne, mne, nepredal? E, paličku? Ja paličku. Oh, pomocníci sa nepredávajú. Tak, e, tak ju vymeň. Dám ti svojho ha? koňa. Ha? Koňa. Ha? Koňa. <rý> <rý> oh, Pekný koň. Dobrý, kôň. Aj on by ti pomáhal. Vieš, ako by ti pomohol? Si starý, unavený. Hm? Od teraz sa budeš len na koni nosiť. Šudiar vyskočil na koňa, strážcovi vyhodil paličku. Ďakujem za dobrý obchod. A než sa strážca spamätal, šudiara už nebolo. Pri najbližšej studni si umil blato z tváre, popol z vlasov a zazbol bol z neho mladík ako predtým. Len bohači nieleno uzlík o so zlatom, ale aj o krásneho koňa. Ah bol som ja ale hlupák. Trčal som v tom svojom chudobnom domci, od susedov znášal ústrky a netušil som, že sa vo svete tak ľahko žije. Ak nás v tomto dome nechajú prenocovať, uverím, že si sa o osud rozhodol na mňa štedro usmiať. Je niekto doma v tomto krásnom dome? Je. Uh, yeah. Čo by si rád? Pozdravujem ťa, nádej pútnikov. Nechcem nič, len ti položiť skromnú otázku. Nemohol by som u teba prenocovať. No, pri ceste sú aj iné domy. Ale keď si už vybral ten môj... Nedá sa nič robiť. Prichýliť putnika je povinnosťou v našom kraji. Priviaš konia a, a vojdy. Páne... Takého vzácného koňa nechať pri bráne? Čo keď ho niekto ukradne? Kôň je pútnik, toho prichyliť nemusím. Ak ho chceš dať do voje maštale, budeš musieť zaplatiť. Ty nemáš rád nemé tváre. Mám, <laughs> ale ešte radšej mám zlatiaky. <laughs> tak, zaplatiť alebo ho necháš pri bráne? Oh, keby to bol iný kôň, nechám ho pri bráne. Ale za tohto radšej zaplatím. No čože je na ňom také vzácne? Ó, pane, Vary nevieš, že najlepším strážcom svojho tajomstva je len človek sám. Preto ani ja toto svoje nikomu neprezradím. Šudiar ani do domu nevošiel, ale uložil sa v maštali na slame, aby všetci videli, že sa o svojho koňa tak bojí, že ho ani na chvíľu neopustí a čakal. Nad ránom, keď začalo svítať, vybral šudiar zo svojho uzlíka zasa zo pár zlata a vložil ich do konského trusu. Potom zobudil paholka a poslal ho za pánom, že potrebuje si syto. Pán celý nahnevaný paholka vyhnal. Kto to kedy slýchal, aby za ránky, keď slnko ešte ani poriadne nevyšlo, chcel niekto od neho syto. Ale šudiar poslal paholka späť. Ak mu pán to si to nepožičia, že veru nevieš, čo mu zaplatí za maštaľ. Pán si to napokon popaholkovi poslal, ale zaspať už nezaspal. Uh, sito. Čo môže mať sito s platením? Uh, čo ak ma chce ten pútnik oklamať? Nezaplatí a ešte aj si to si vezme. Hmm. Ale poslal som také staré, poplátané. Na čo by mu bolo? Ale na čo mu je teraz? Vždy hovorím, že dobrý hospodár vie o všetkom, čo sa v jeho dvore robí a teraz tu ležím a osite rozmýšľam miesto, aby som sa pozrel. Ešte že by jasný lúč znovu myseľ osvietil. Hej, hneď sa pozriem k maštali. Šudiar čakal len na to, kým sa pán k maštali priblíži. Dvere zahasproval a na začal osievať konský trus. Pán skúšal vojsť, ale dvere boli zavreté. Priložil oko guškáre, vidí, kon je ešte tam, aj pútnik je tam, čo to tam len... Len čo šudiar zbadal oko v škáre, vybral z zosita kúsok zlata, obzrel si ho proti svetlu, preleštil orukáv, potom znovu nabral konského trusu a začal osievať. Ó! Oh. Oči moje, povedzte, že ma neklamete, že z trusu toho konia pútnik naozaj zlato... Pozriem sa ešte raz. Naozaj čisté zlato vyberá požehnané kroky, ktoré priviedli pútnika k mojej bráne. Pútnik! Pútnik si tam? Som, samozrejme, že som... Hneď výdem k tebe a zaplatím ti za nocľah. Ho, ho, ho, dovol, aby som ťa najprv pozval k môjmu stolu. Veľmi ma trápi, že si odmietol spať v mojom dobe. Netráp sa. Dobre som sa vyspal aj v tvojej maštali. Vieš, nikdy neopúšťam svojho konia. Nikdy? Veru, nikdy. Mám k tomu dobrý dôvod. A prezradíš mi aký? Ha, predstav si... Jazyk by aj chcel prezradiť, ale rozum nedovolí. Aha. Budeš sa musieť uspokojiť s tým, ak ti poviem, že je vzácny. Veľmi vzácny. E, verím ti, verím. A nemohol by si mi aspoň povedať, kde sa dá taký kvoň, e, teda taký vzácný kvoň získať? Zapáčil sa mojim očiam. Ó, pane... Takého koňa viac niet. No, ale ja takého koňa musím mať. Cítim, že ak ho nebude mať, môj život stratí zmysel. Ale pane, mm? ešte včera si ho chcel nechať pred bránou. Tak bol večer, vieš, prítmie. Dobre som ho nevidel. Ale teraz, pozri, len sa na neho pozriem, už sa mi ruky trasú. Nepredal by si mi ho. Predať? Takého koňa tajomstvo svojho šťastia, páne. Nie, nie, pútnik, neodmietaj. Dám ti zaň veľa peniazí. Budeš bohatý a budeš aj slobodný. No, nebudeš už musieť chrániť svoje tajomstvo, hľadať maštaľ pre koňa. Budeš môcť sám vojsť, kam budeš chcieť. No, ale nie, to nie. Rozmyzli si to. Dám ti zaň tisíc zlatiek. Ale pane, včera ste vraveli, že zlatiaky máte radšej ako nemé tváre zvierat. Tak osvietil si ma, otvoril mi oči. Vidím, že nie je nemá tvár. Ako nemá tvár, dám ti 5000. A, nie, poď koník, poď. Rozlúčime sa a ideme. Nie, ne, neodchádzaj, počuješ, neodchádzaj. Dám ti za tvojho konia 10 000. desať tisíc. 10. Desať? Bude mi za ním smutno. Oh, môžeš prísť za ním, kedy budeš chcieť? E, teda, budeš sa môcť na neho kedykoľvek pozrieť? E, e, cez plot. Vidím, pane, že ti za ním srdcem riehádam viac ako mne. Hmm, zle by mu to asi nebolo. No, budem sa o neho starať ako o oko v hlave. Rozhodnutie bude na tebe, kamarát. Povedz ty, koník, pristávaš. No, zdá sa, že sa mu teba zapáčilo. No tak čo robiť? Daj 10 tisíc, pane, a ja hoci s ťažkým srdcom pôjdem. <tým> Ťažký bol mešec, čo si šudier guzlíku zlata priložil. Poznáte niekoho, kto by lepšie vymyslel, ako s jedným prasaťom prísť k takému bohatstvu? Počúvaj, opica. Táraš, táraš. A pri tom rozprávaní si asi zabudla, prečo sme sa tu zišli. Ho, ho, ho. Prečo by som zabudla? Nič som nezabudla. Potrebujeme niekoho, kto by nám pomohol. Správne, pomohol. A tvoj človek pomohol len sebe? No, Teraz už viem, prečo má také meno. Šúdiar. Možno by nám aj pomohol. Prešíbaný je. A naleva by niečo vymyslel. Ale potom by možno len tak zo špásu podviedol aj nás. Ha, keď si taký múdry králik, tak si choď sám. Môžeš ísť prvý, levovi naraňajky. Dobrý nápad. Konečne si tu slonu. Potrebujeme vladárske rozhodnutie. Pane, pane. Leu sa vrátil, také nešťastie, také nešťastie! Kráľ sa vrátil, kráľ! Čo by kráľ, ty rán. Nechce vládnuť, chce nás postupne požrať! Útížme sa, útížme sa. Viem, že sa vrátil a viem aj, čo žiada. To, čo povedala opica. Požiadame o pomoču čudiara, toho človeka. Nie, králika. Čo, králika? Požiadať o radu králika? A, králika? Králika? Toho tam môžeme akurát poslať, aby mal lev prvé raňajky. To som povedala. <laughs> králika. E, tak ho pošlíme. A my ostatní budeme mať ďalší deň na rozmýšľaní. To... A